Kapittel 30 Og Hiskia gikk i gang med å sende bud til hele Israel og Juda, og han skrev også brev til Efraim og Manasse om at de skulle komme til Jehovas hus i Jerusalem for å holde påske for Jehova, Israels Gud. Men kongen og hans fyrster og hele menigheten i Jerusalem besluttet å holde påsken i den andre måneden. De hade nemlig ikke vært i stand til å holde den på det tidspunktet, for på den ene side var det ikke nok prester som hadde helget seg, og på den andre side hadde ikke folket samlet sig i Jerusalem. Og dette var rett i kongens øyne og i hele menighetens øyne. De besluttet derfor å la et opprop gå gjennom hele Israel, fra Beersheba til Dan, om at den skulle komme og holde påske for Jehova, Israels Gud, i Jerusalem. For i stort antal hadde de ikke gjort det, slik det Så dro da løperne av sted med brevene fra kongens og hans fyrsters hånd gjennom hele Israel og juda, ja, i samsvar med kongens bud, og sa, «Dere Israels sønner, vend om til Jehova, Abrahams, Isaks og Israels Gud, så han kan vende om til dem av dere som er tilbake, de som har unnsluppet Assyrias kongers hånd.» Og bli ikke som deres forfedre og som deres brødre, som handlet troløs mot Jehova, deres forfedres Gud, slik at han gjorde dem til noe en forferdes over, slik som dere ser. Gjør nå ikke nakken stiv, slik deres forfedre gjorde. Gi plass for Jehova, og kom til hans helligdom, som han har helligget til uavgrenset tid, og tjen Jehova deres Gud, så hans brennende vrede kan vende seg fra dere.» For når dere vender om til Jehova, vil deres brødre og deres sønner finne barmhjertighet hos dem som håller dem fanget, og få lov til å vende tilbake til dette landet. For Jehova, deres Gud, er nådig og barmhjertig, og han kommer ikke til å vende ansikte bort fra dere, hvis dere vender om til han. Og løperne fortsatte, i det de dro fra by til by, gjennom Efraims og Manasses land, helt til Sebulon. Men folk gjorde hele tiden nær av dem og spottet dem. Bare personer fra Asher og Manasse og fra Sebulon ydmyket seg, slik at de kom til Jerusalem. Den sanne Guds hånd viste seg også å være virksom i juda, for å gi dem ett hjerte til å handle etter kongens og fyrstenes bud i Jehovas sak. Og de begynte å samle seg i Jerusalem, et tallrikt folk, for å holde de usyrede brøds høytid i den andre måneden. En svært tallrik menighet. Så reiste de seg og fjernet de alterene som var i Jerusalem, og alle røkelsesalterene fjernet de og kastet dem så i Kedron-Elvedalen. Deretter slaktet de påskeofferet på den fjortende dagen i den andre måneden, og prestene og levittene var blitt ydmyket, så de helget seg og komme med brennoffere til Jehovas hus. Og de ble stående på sin plass, slik det var foreskrevet dem, i samsvar med den sanne Guds mann Moses lov, og prestene stenket blodet som de tog imot av levittenes hånd. For det var mange i menigheten som ikke hadde helget seg, og levittene hadde ansvaret for slaktingen av påskoffrene for alle som ikke var rene for å helge dem til Jehova. Det var nemlig ett stort antal av folket, mange fra Efraim og Manasse, Jisakar og Sebulon, som ikke hadde renset seg, for de spiste ikke påskemåltider slik det står skrevet. Men Hiskia ba for dem i det han sa, Måtte Jehova, han som er god, bære over med en vær som har brett sitt hjerte til å søke den sanne Gud, Jehova, hans forfedres Gud, selv om han er uten den renselse som gjelder for det som er hellig? Da lyttet Jehova til Hiskia og helbredet folket. Så holdt da de av Israels sønner som befant sig i Jerusalem de usyrede brøs høytid i sju dager med stor glede. Og levittene og prestene frambar lovprisning til Jehova, dag etter dag, med kraftig lydende instrumenter, ja til Jehova. Videre talte Hiskia til alle levittenes hjerte, de som handlet med stor klokskap overfor Jehova. Og de spiste så av den fastsatte festens offre i sju dager, i det de offret fellesskapsoffre og avla bekjennelse overfor Jehova, deres forfedres Gud. Deretter besluttet hele menigheten å holde høytiden i syv dager til, og så holdt de den i syv dager med glede. For Hiskia selv, judas konge, ga ett tusen okser og sju tusen som bidrag til menigheten, og fyrstene på sin side ga ett tusen okser og ti tusen saur som bidrag til menigheten, og prester fortsatt å helge seg i stort antall. O hele judas menighet og prestene og levittene og hele den menigheten som kom fra Israel og de fastboende utlendingene som kom fra Israels land og de som bodde i juda fortsatte å glede seg. Og det ble stor glede i Jerusalem, for siden Salomos, Davids søns, Israels konges dager, hadde det ikke skjedd noe slikt i Jerusalem. Til slutt reiste prestene, levittene seg og velsignet folket. Og deres røst ble hørt, slik at deres bønn nådde til hans hellige bolig, himlene.